Basme în limba română Mica Sirenă. A fost odată ca niciodată, în adâncul nemărginit al mării albastre, un minunat regat al regelui mării, care trăia acolo cu cele șase fiice și cu bătrâna sa mamă. Regele își iubea toate fiicele, dar o prefera mai mult pe mesină, Mica sirenă Eva. Într-o zi era aniversarea celei de-a cincia fiice. Toată lumea se adunase în curtea regelui ca să sărbătorească. La mulți ani, copila mea dragă! Îți mulțumesc foarte mult, tată! La mulți La ani, ani, princesă! La mulți ani, prințesă! Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor! Cu mândrie în suflet, vă anunț ca cincea mea fică, Marina, a împlinit astăzi 18 ani O trimit la suprafață să se bucure de lumina soarelui și de briza proaspătă Felicitări! Îți mulțumesc foarte mult, tată! Dar să ții minte, există anumite reguli ale lumii din mare pe care trebuie să le respectăm. Lumea de pe uscat nu e la fel ca lumea din mare. Noi aparținem mării și vom rămâne în mare. Ai grijă și nu te apropia de oameni. Tată, pot să mă duc și eu cu Marina? Nu e acum rândul tău, draga mea? Dar vreau să văd oamenii. Oh, Eva, când vei împlini 18 ani, îți promit că te voi lăsa să mergi acolo! Oh, nu! Îmi pare rău pentru tine, prințesă! Tatăl meu nu mă iubește! Toată lumea știe că te iubește mult de tot, dar există niște reguli pe care trebuie să le respectăm! Mai ai doar un an de așteptat! Chiar așa? Ce bine! Haide, să ne jucăm scoica spurătoare! Aha! Mica sirena era foarte frumoasă Era și foarte inimoasă cu toate creaturile mării Toată lumea o iubea Bunico, oamenii arată ca noi? Nu, ei au picioare, iar noi nu oh, Așadar oamenii ne sunt superiori? Nu, ei nu au învățat încă să ocrotească mediul De fapt, ei ne-au poluat marea Am auzit că ei trăiesc mai mult decât noi Nu e adevărat! Vârsta unui om ajunge la 100 de ani sau mai puțin Iar noi cât de mult trăim? Cu voia bunului Dumnezeu putem ajunge la 300 de ani Iar când sirenele mor, devin spuma mării și încetează să mai existe dar cel mai important lucru Dacă facem fapte bune în timpul vieții, devenim nemuritoare Iar zânele zeului aer ne duc în rai ca să trăim cu ele acolo oh, Serios, bunico? Acum, du-te la culcare, e târziu Noapte bună Noapte bună, bunico cu dorința de a-i vedea pe oameni, Eva număra fiecare zi. Pe măsură ce zilele treceau, mica sirenă devenea tot mai nerăbdătoare să-i vadă pe oameni. În noaptea de dinaintea celei de-a 18-a aniversări, mica sirenă nici nu putu să doarmă. Cum ajunsă la curtea regelui, surorile ei se grăbiră să-i ureze la mulți ani. La mulți ani! Vă mulțumesc, dragele mele surori! La mulți ani, draga mea, Eva! Mulțumesc, tată! Sunt foarte mândru că fica mea cea mică a împlinit astăzi 18 ani! Iar acum a sosit momentul să te ții de promisiune, maiestate! Da, micuță prințesă! Să mergem! O să-ți arăt lumea! Oh, nu, tată! Le-ai permis tuturor să se ducă singuri! Vreau să văd lumea cu tine, draga mea! Nu! Când o să împlinești 80 de ani, îți promit că o să mergem împreună! Copilă neastă împărată, du-te și să ai grijă de tine! Fii cu băgare de seamă și nu te apropia de nimeni! Poți da de necaz! Nu te îngrijora, rege! O să am eu grijă de ea! Prea bine! Dar să vă întoarceți până la apus! Altfel o să te fac salată! Ne vom întoarce până seara, maiestate. Mica sirena era foarte încântată că avea să vadă lumea de afară nota mai repede decât crevetele Au, sunt atât de fericită Așteaptă-mă! Nu mai am răbdare! Nu după mult timp, mica sirena ajunse la suprafața apei Totul era nou pentru ea Cerul albastru, soarele strălucitor și păsările drăguțe să cred! E atât de minunat! Mai frumos decât în visele mele! Hei, ce e sunetul ăsta? E un vapor! Și acel om? Oh, Arată exact ca păpușa mea! Cred că este un prinț! Se pare că își serbează ziua de naștere! Ah. Se simți atât de vrăjită de farvecul prințului, încât început să cânte... Dintr-o dată, nori negri se adunară pe cer Marea a început să-și vuiască apele Uite, vine furtună! Au! Oh, simt cât de puternice sunt valurile! Oh, vaporul! Vaporul! Ai grijă, prințule? Ai grijă! Dar nimeni nu-i auzi strigătele Vântul era atât de puternic încât vaporul se lovi de o stâncă Și până la urmă se scufundă. Zul, trebuie să-l salvăm! Mica sirenă îl salvă pe prinț și înnotă cu prințul cel frumos la mal ha, ha, ha. Te rog, deschide ochii, prințule! Aștepta ca prințul să-și recapete cunoștința <laughs> Eva, grăbește-te! Vine cineva! Oh, Trebuie să plec, prințule! Ai grijă! S-a anăcat cineva în mare Uite, trăiește! Hai să-l ducem la templu Tocmai atunci, prințul se trezi și o văzuse pe una din fete Îți mulțumesc că mi-ai salvat viața Prințul nu-și dădu seama că de fapt mica sirenă îl salvase Oh, nu! Tu l-ai salvat iar ea va primi laudele Așa să fie, mă bucur doar că trăiește Soarele stătea să apună, așa că cei doi se întoarseră în regat. Mica sirena era tristă, deoarece știa că nu-l va mai putea vedea pe prinț vreodată. Te iubesc, prințul meu. Vreau doar să fiu cu tine. Mă iubește? Nu mă iubește. Mă iubește? Nu mă iubește. Mă iubește? Nu mă iubește. Am o suferință în suflet. Așa e dragostea? Iubirea e cel mai frumos lucru din tot universul Da, cred că da Vreau să trăiesc cu iubitul meu E împotriva legilor mării Nu-mi pasă! Nu mai pot trăi fără el acum Am o idee, dar e riscant să te ajut Regele o să mă facă salată Spune-mi, nu lua în seamă pe tata Bine Există cineva care ar putea să te ajute, dar e foarte periculos să ai de-a face cu ea. Sunt pregătită să risc totul pentru prințul meu. Spune-mi, cine e? Vrăjitoarea mării din Munții Negri. E prea periculos să mergi acolo! Fără să mai stea pe gânduri, mica sirenă și crevetele părăsiră palatul și plecară la drum spre bârlogul vrăjitoarei. Vrăjitoarea văzu în globul ei magic cum prințesa se apropia de vârlog. Biata fată! Totul s-a sfârșit. Prințesa este cea mai iubită și de nădejde creatură a mării. Datorită faptei ei bune, o să devină o zână a aerului în viața de după moarte, iar acesta va fi sfârșitul tuturor păcatelor tale. În clipa în care ea va deveni o zână, tu îți vei pierde viața. Nu o să permit să se întâmple așa ceva Oh, vai, vai De ce a venit fica regelui până la bârlogul vrăjitoarei? Îmi doresc să devin o ființă umană Oh, pentru acel tânăr prinț? Da, m-am îndrăgostit de prinț O să-ți aducă suferință, frumoasă prințesă Nu-mi pasă Vreau doar să fiu cu el Ești sigură? Vei putea să-i cucerești inima? Da, o să reușesc Ei bine, pot să te transform într-un om, dar pentru asta va trebui să plătești un preț Plătesc oricare ar fi prețul Bine atunci, o să-ți iau praf frumoasa ta voce în schimb și ține minte, dacă prințul se îndrăgostește cu adevărat de tine, vei deveni o ființă umană și vei primi vocea înapoi. Dar dacă nu vei reuși să-i câștigi iubirea, vei muri cu inima frântă și te vei topi în spuma mării. Eu pot să sacrific orice pentru el. Bine! Atunci bea licoarea asta magică. Bea-o când ajungi la mal. Mica sirenă lua licoarea și înotă la mal. Ieși la suprafața apei și bău licoarea. Dintr-o dată, o durere cruntă o lăsă fără simțire, iar coada îi se transformă în picioare. Când se trezi, îl văzu pe prinț lângă ea. Deschide ochii, frumoasă domniță. Ești în siguranță. Dar de unde ai venit? Te-am găsit pe mal și te-am adus aici. Te rog, odihnește-te puțin. A doua zi, mica sirenă început să meargă. Prințul o văzut și păru foarte încântat. Mă simt atât de bucuros astăzi. Vrei să dansezi cu mine? Dansez atât de bine? E o zi minunată pentru mine. Am găsit iubirea vieții mele. Da. Și el e îndrăgostit de tine. Uite, s-a întors tatăl meu. Bine ai venit, tată. Vreau să o cunoști pe iubirea vieții mele. Ea mi-a salvat viața. O iubesc, tată. Vreau să mă însor cu ea. Dragul meu, fiu, fericirea ta mă face fericit și pe mine. Mică sirenă era cu inima frântă. Simt o durere sfâșietoare în inimă Regele dădu vestea căsătoriei prințului L-am pierdut pe vecie Iar acum prima rază a răsăritului îmi va aduce moartea și voi dispărea în ocean Crevetele ajunse la palat și povesti totul regelui mării și ficelor lui O, zeii să-mi aibă fica în pază, eu un șiretlic al vrăjitoarei Regele se rugă la zeita mării, își luă tridentul și înnotă la suprafața apei împreună cu crevetele. În același timp, surorile plecară înspre burlogul vrăjitoarei. Sora mea chiar a dat caz. Suntem aici să te rugăm să risipești vraja! Da, te rugăm! Nu vom uita niciodată bunătatea ta! Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ah, Ce umilitor! Prințesa minunatei mări cere favorul unei vrăjitoare? Ei bine, am antidotul, dar pentru asta va trebui să-l omoare pe prinț <gâng> Dacă mica sirenă îl va omoru pe prinț cu acest pumnal fermecat Numai atunci se va putea întoarce la viața ei de sirenă Surorile înnotară la suprafață și îi povestire tatălui despre vraja antidot. O găsire pe Eva stând sub un copac pe plajă, privind prințul de jucărie. Eva! Tată? Surori? Nu plânge, copila mea! Dacă vrei să desfaci vraja, trebuie să faci exact cum îți spun! Va trebui să-l omori pe prinț, iar apoi te vei transforma din nou în sirenă." Nu, tată!" Știu că-l iubești, copila mea, dar nu va putea fi al tău niciodată. Fă-o pentru tatăl tău, Eva. Fără tine o să mor, copila mea." Mica sirenă își privi tatăl și surorile care plângeau. Luă pubnalul și se îndreptă spre palat. Prințul dormea în camera sa. Îndreptă pumnalul spre pieptul prințului ca să-l omoare oh, Doamne, nu pot să-i fac așa ceva iubitului meu Aș fi mai bucuroasă dacă aș muri decât să-l omor Se va putea însura cu iubita lui și vor trăi fericiți Mult noroc, iubitul meu Se întoarse la tatăl și surorile sale Cu toții erau surprinși să vadă pumnalul nepătat de sânge Soarele stătea să răsară se apropie de mal și sări în apă cu prințul de jucărie. Vreau să dispar și să devin spuma mării. Adio, iubitul meu! Adio, tată și surori! Vă rog, iertați-mă! Adio! Dintr-o dată, o forță misterioasă o trase afară din apă. Zânele aerului apărură și o scoaseră afară din mare. O, oh, zânelor, vă mulțumesc! Pentru că ați salvat viața fiicei mele Unde sunt? Ești cu noi în ceruri Noi suntem zânele aerului Am venit să-ți oferim darul pentru bunătatea și iubirea ta Față de oameni și creaturile mării Sufletul tău va deveni nemuritor Și te vei naște din nou ca ființă umană Vă mulțumesc mult, zânelor! Mica sirenă își luă un ultim rămas bun de la toți Te voi iubi pe vecie, prințul meu În următoarea viață vei fi din nou iubitul meu Adio, iubitul meu, adio Și își luă zborul sus, sus în rai Alături de zânele aerului